Süleymanın məsəlləri 10-cu fəsil Süleymanın məsəlləri Hikmətli oğul atasını sevindirər, axmaq oğul anasına dərd gətirər. Şər yolla yığılan xəzinədən fayda götürmək olmaz, amma salihlik insanı ölümdən qutarar. Rəb salih insana aç qoymaz. O ac göz pisləri doydurmaz, Təmbəlin əlləri onu yoxsullaşdırar, Çalışqanın əli sərbət qazanar. Ağıllı oğul yayda məhsul yığar, Biçin baxdı yatan oğul rüsvay olar, Salih insanın başından bərəkət yağar, Şər adamın dili zorakılığı gizli saxlar. Salihlərin həyatına baxmaq xeyr dua gətirər. Şər adamın adı batar. Qəlbən hikmətli olan əmirləri qəbul edər. Səfih boşboğazlığı üzündən itib batar. Kamalla gəzib dolaşan dinç yaşar. Yolu əyri olanlar üzə çıxar. Göz vuran başına bəla açar. Səfih Boşboğazlığı üzündən itib batar. Salehin ağzı həyat qaynağı olar. Amma şər adamın dili zoraklığı gizli saxlar. Nifrət nifaq yaradar. Lakin məhəbbət bütün günahları örtər. Dərrakəlinin dilindən hikmət tökülər. Qammaz kürəyindən kötəhlənər. Hikmətli adamlar bilik toplar. Səfəhin boşboğazlığı onu belaya yaxınlaşdırar Zənginin var dövləti ona qalalı şəhərdir Kasıbı yoxsulluq belaya salar Salihin mükafatı həyatdır Şər adamınsa qazancı günahdır Tərbiyəyə bağlanan həyat yolunda olar Məzəmməti rədd edən yolunu azar Nifrətini gizlədən yalan danışar Axmaq hər yana böhtanlar yayar Çox sözlərlə günahı azaltmaq olmaz Dilini saxlayan ağıllıdır Salih insanın dili Saf gümüşə oxşar Şər adamın qəlbinin dəyəri az olar Salih öz dili ilə çox adamı doydurar Səfih Qanmazlığı üzündən həlak olar. Rəbbin xeyr duası insana sərvət gətirər, Daha ona qüssə verməz. Axmaq üçün şər iş görmək bir əyləncədir, Dərrakəlininsə hikməti var. Şər adam nədən qorxursa başına gələr, Salih isə muradına çatar. Qopan tufan şəris fürüb aparar Salihin təməli əbədi qalar Dişlərə sirkə, gözlərə tüstü necə təsir edirsə Təmbələ iş buyuran bunu elə hiss edər Rəb qorxusu ömür uzadar Şər insanların ömründən illər azalar Salihləri sevinç gözlər Şər insanların ümidi boşa çıxar Kamilin pənahı Rəbbin yoludur Şər iş görənin başı bəla ilə doludur Salih heç vaxt sarsılmaz Şər insanlar yer üzündə qalmaz Salihin ağzı hikmətlə çişəhlənər Hiləli dillər kəsilər Salih insanın dili razı salmağı bacarar Şər insanın ağzından hiləli sözlər çıxar.